Гадаю, що мій опонент не надаватиме переваги несмаку над смаком, браку чуття мови над наявністю його. Мені більше подобається горішня полиця, а не верхня, тим-то й раджу його нашим перекладачам. Питаєте, чому саме подобається? А тому що на Україні здебільшого кажуть «угорі», а не «верху». Не кажуть «верховище» замість «горище». Але є в нашій мові слова верховина, «верх», наприклад, на версі дерева? Я також вислів моє зверху. Отже, ніякий Антоненко Давидович не скаже горішній одяг замість верхнього. Яка тоді потреба Пелинському тлумачити на свою подобу мої слова або навіть патетично вигукувати, а як тоді з козацьким низом верхньою гортицею? з запоріжцем низовиком, про що й мови не було в жодній мої статті. Але щоб читачі не подумали, ніби я відбіг нормального глузду і стою за козацький діл із запоріжця до лішника, мушу запевнити, що є і козацький низ із запоріжцем низовиком і стоїть серед Дніпра, як і стояла завжди верхня хортиця. Треба тільки, як кажуть у народі, дивитися, що і до чого». Те саме можна сказати і про слова «грубий, товстий». Мені більше подобається «груба книжка», а не «товста». Чому? А тому, що так казали мої баби в Ромні і Недригайлові. Цебто, на Лівобережжі. Та ще й досі так кажуть у народі навіть діти. У селі Кропивні на Житомирщині я натрапив у бібліотеці на таку сцену. Приходить дівчинка. І просить бібліотекарку, дайте для мого брата ту книжку про шпийонів. «Як вона зветься?» – питає бібліотекарка. «Та я забула отака грубенька книжка». «Такий грубенька», – сказала, – «а не товстенька». А тим часом Пелинський пише – Можливо, Борис Дмитрович призабув, що слово «грубий» у такому значенні не властивий народній мові принаймні всієї лівобережної України. Майже всі письменники, ми можемо назвати десятки імен, пишуть саме про товсті предмети, добираючи частіше інших синонімів – гладкий, огрядний, розгодований та інші. Коли йдеться про людей, а прикметник товстий, припасовували саме до книжок. Отож, за Пелинським виходить, що слова «грубий» у такому значенні нема в народній мові. Намовний смак і слова Антоненка Давидовича Пелинський може, розуміється, не зважати, а от до слів Грінченка нашому мовознавців слід би придивитись пильніше – Бо Грінченко вживав прикметника грубий і до іменника «книжка» і до інших предметів, хоч як того не хочеться моєму опалентові. грубе дерево, груба сорочка, наводячи у своєму словнику і приклади з прикметником «товстий». Деревце те не товстеє, сорочка товста, навіть зима тоді саме була товста та люта. Дивіться, словник Грінченка. Не цуралися прикметника грубий у тому значенні, яке я навів, і наші класики. Вже на кінці призьби пізнав Йонгашіцу по чорних косах, що вибились із підрядна і лягли на ньому, як дві грубі гадюки. Коцюбинський. Юрба розбила ногами грубий морський пісок, леся Українка. Не боялися класики вживати прикметника товстий і до людей, і не лишали його, як запевняє нас мовознавець, спеціально для книжок. Молодець був живавий, товстий, високий, кучерявий, котляревський. Не до пана старого усатого товстого Шевченко. Ні, таки не Антоненко Давидович призабув, а Пелинському, можливо, випало з пам'яті, коли, як і вживали наші письменники слів грубий, товстий». Після цього мене вже не дивує, коли мій опонент наївно питає, а що робити з усталеним поняттям «товстий журнал», не вже «грубий журнал», а втім заспокоює опонента.